Mátyás három lustája Szép erdőmeséje Hollós Mátyás királyunk országa, nem a naplopók, nem a gontalan restek országa volt. De nem ám! Az az idő se katonát, se polgárt, se urat, se parasztot, se kisembert, se nagyembert nem engedett ellustulni. Örökösen tomboltak a vérontó hadak a határokon. A határokon belül izzott a munka, lángolt az igyekezet, aminek az ország hatalmát, dicsőségét fenn kellett tartani. Ebben az időben bizony megemlegették, ha valamerre egy haszontalan, tunya ember találtatott. Olyan nagy országban, amilyen, Magyarország volt, került azért akkor is egy rakás megáltalkodott lustafi, kik minden Isten adta nap, szent heverdelt szerettek ünnepelni. Mátyás királynak egyszer olyan gondolata támadt, megfogadta Magyarország leghírhettebb három lustáját, akik még azt sem átalodták meg nélkül, ha a kisújjukat kellett megmozdítani. Ezt a csuda három lustát felhurcolták a királynak Budavárába. Ott Mátyás rendelkezésére külön takaros kis házat kaptak. Az volt a dolguk, hogy semmi dolguk a világon ne legyen. Szolgákat, szolgálókat adtak melléjük, akik a három lustára takarítottak, fűtöttek, főztek, Öltöztették, vetkeztették, mosdatták őket, <gül> talán még a falatot is megrágták, mielőtt a lusták szájába kerülne. Így kellett a budavári három lustának a házban élni, csúfságra, nevetségre. Egész ország csak leste, meddig bírják azt a rettentő tevést? De bírta a mátyás három lustája. Egyik jobban bírta, mint a másik. Egész nap hevertek, szuszogtak, Na mert úgy meghíztak, mint a malac karácsonyra. Ha megunták a háton fekvést, a hasokra fordultak, ha meg abból is elég voltak, akkor vissza a hátukra. Olyan lusták voltak már, hogy a legyet is. Lusták voltak elkergetni az Óruk hegyéről. Egyszer aztán, hogy esett, hogy nem, Kigyulladt a mátyás három lustája felett a tető. A járókelő nép nagyban kiabálta a tüzet odakint. A láng is megcsapta már az ablakot. Na, akkor az egyik heverő fickó odaszólt a másikhoz nagy álmosan. – Úgy látom, Koma, ég a ház. A másik ásította egy nagyot azután, azt mondta. – Hadd ég jel, majd kivitet a király, ha baj lesz. A harmadik nyöszörögve nyitotta ki a száját. Hogy nem resteltek már ennyit beszélni? Így lett vége a mátyás három lustájának, na de még a halálukon is nevettek az emberek.